Higat vagyok. Én mostanában higat vagyok. Nem tudom, hogy vannak vele önök. Megőrizték-e a higgadságukat ezekben a nehéz napokban, mikor sok mindent bajos megőrizni, amit azelőtt őrizni se kellett, mégis megvolt. Bizony előfordult velem is azelőtt. Az ember olyan szórakozott, hogy nem őriztem meg a higatságomat, Mit tagadjam? Én bizony elmentem sétálni. Néha csak úgy, minden cél nélkül és a higgadságomról megfeledkeztem. Senki se őrizte a higgadságomat, ott feküdt a nakhasznél, Isten csodálja, hogy el nem lopta takarítóni Na de szerencsére éppen jókor jött a miniszterelnök úr intő szava, hogy mindenki őrizze meg a higgadságát ezekben a nehéz napokban. Nagyon is igazsága van, kérem, nem lehet eléggé hangsúlyozni, kérem. Én mindjárt szót fogadtam, és attól a perctől fogva egyebet se csinálok, mint hogy a higgadságomat őrzöm. Azt a keveset, ami maradt. Mert mi lenne, most tessék elgondolni, ha az sem maradna. Hát, amint így őrzöm a higgadságomat, azt mondja a Nos, Nerszerkesző úr, szerkesztram, úgy tessék ugrani onnan, mert a fejére szakad az a repett fal. Mondok, ugorjon maga? Vagy fogja addig a falat, mint egyszerű kőműves a kéményt, míg a másik elszálladt bérért. Én innen nem mozdulok. Én a higgadságomat őrzöm. Ki őrzi, ha én nem? Mert képzelje, micsoda pánik tör neki, ha nem őrizné mindenki a higgadságát. Hallottunk már ilyet, hogy például kigyulladt a színház, az emberek nem őrizték a higgadságukat, kérem, kitört a pánik, egymást taposták agyon az emberek. Ha lett volna valaki, egy bátor, erős férfi, aki figyelmezteti a közönséget, hogy maradjon higgadt, Mindenki nyugodtan a helyén maradt volna, míg lenne még földig a színház. Persze a közönséggel együtt. De azért az mégis más. Hiszen nem mondom volna nekem egyéb dolgom is, el kéne intézni azt az izét, mert nem vagyok biztos benne, vajon a hitelezőim is meg fogják-e őrizni a higgadságukat oly mértékben, ahogy én velük szemben megőrzöm. De hát mit tegyek? Egész ember kell az én higatságom megőrzéséhez, nem bízhatom másra. Munkafelosztás van most, kérem. A banka pénzünket őrzi, mi a higatságunkat? Megjegyzem, én szívesen cserélnék.